قران محترم اورین کو مولانا زین العابدین صاحب تا دورہ تفسیر قران دا 39 نمبر کی سیٹ چپ مدرسہ امیر مویہ محلہ ہٹک سولڈر کے 5 اگست 2020 کی, کی شعر ہے تدید میلاد او پتا ہے ستی اشعادی توید ای سنت اینڈ شیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان طیزان اس دی مین ٹوک جنگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شریف توحیدی موبائل نمبر 03651124 یا راؤناهم مثلیم لیدل دی مومنانو کابرانو لرا دوچند داغی یعنی چه نحنیم سوا کابرانو ندیر داغی دوچند کاری دوچداخو ڈیر شیری او باوجود داغا دیر و ندی پی غالب شو دا اللہ امداد تفکی شاید دا ته خیال کوي کوی یا راؤناهم لیدل مومنانو کابرانو لرا یا رانا لی د مومنانو هم د کاپیرانو له مثل هم دو چنده د کاپیو بله او دا هم ظمیر کاپیرانو ته او مثل هم ک دا هم ظمیر ممنانو ته یع یا راونه هم لیدل د مومنانو کو فارو لره خپل د چنده اے مومنان تین ساوترو مدارنګي هغه چی ساو 26 دي د ښکارې ده د خپل هغه دوچند کافرانو لپاره نظر راتلو یا مثلیم یا روانا مثليهم یا یا روانه کی ذمیر کافر تراجه دی یا روانهم لذل کافرانو دی مومنانو لرا دوچند بلکې د ير رجداری لري زیات کارو را یا العين فسترغقارا الله مضبوطہی پاک پلین دا سرا چالا چو واری یکی نن پا دیکی دی برد دا پارا دا خاندان دا کل زوی نا لین ناس نش پا خبره خبرا تزہید منت د دنیا نه بے رغبتی ذکر کئیو پا دنیا بانی غرور اونکے پا دنیا بانی ناز اونکے زوی نا لین ناس حب و شہوات منن نسائے زوی نا خیست شمد لین ناس دا مون استستاانې علاقې تلاې مسله بهیانې ددينین کار کېشیطان شیطان براش شګوره مسله مبایان وه مسله مبا وه که مسله باید ن د شو خلک ب دا مولادي د به د کوې غې ګټه وړه کې بیا سوک ج نه در کوېشي زنا لناې هوشهاتې می ننسا او که نه دا ټول مویان ب ودونو ګ که اکثر اک میان بت در درې کړي زوینہ لین ناسی حب و شہواتی من النسائی نو اول شیطان تا لوی گور وعدو نکی شیطان اگر پری خودیو پتکیر والیو او تا دا بڑی والیو نو خلق بوشی دا خورا دی دور تا تقاضون و واقعیب سڑی ندی نو وعدو ندر کئیو سب روک وعدو ما دوکی او تا د و ملگر دی پیدا شی بیار دینکار کروکا نا بیار مساری بیانوی او اول ایغا ذکر کرو زوینا او داش ماره زوینا کي تشوييد افاره خلکو محبت الشهوات دا هغه سجړي غواړي منن نساینن برې د خزونه چې بیا وادو شو الیکو څو مسله بیان ککنه ير مسله بیانومه او مسله بیانوله ګران کار د څوک مې ملګي یو یو نه خه پکارې کای چې زمړشم یو نه خه ګلګي ګرزي ورګه سابیا کو رالویشی حسابی ایک پیدا شی نو بیاوہ مسئلہ بیانو ما نو دیمی ذکر رکو والبنینا او دا اولادنا لدی محبت و تا شوي دیں اول د بیبیانو محبت نو بیبی او دا اللہ پاک ورک للاو نو دیم نمبر کې لکه مسئلہ بزالہ بیانو ما درس و تدریز بزالہ غیقو چې شیو بچیو خمی کنا اغم اللہ ذکر رکو بیا نمبر کیا را مال پکار دے یہ مسئلہ بیان چاہتاکو مختاج نیو کنا نوال قناتفیر المقانتارتی او دا خزانو جمکڑی شونا یا خزانی تحپتی ہو نو دیر لگ جائی او جیداد را جمک ما بیا با که کار کوم لنبیر که مزدوری کو ما پیسی گٹ ما را جمکو ما مال را جمکو علی گوز که مسئلہ بیان ککنا من الزحب اور گیرہ دا وڑی مور تراسی د یو لکهټو لکه ګتمی وتمی ولې جوړوم ما بیا با چا دا داغهام خادو ته لالشیده نورو خلکو کالی یا یذې کالی نه دا پکې بډې خکاری دا غریب لګیاشه غیره 파را د ستروزو پروګرام سیټ کایو نو سنا سپیسیه هو غټره لګیا دی لا او دې کی ژوندګي تیریږي ښا دې کی ژوندګي تیریږي ځکه وعده 파را په دن د 파را سوکاله تیر شو بیا بچیدو 파را سوکاله تیر شو بیا سوکاله کې پیسې غټي او بیا سترزر آغا نسرودر سامانامه جوڑګو لکه اوس کو مسله بیان کا کنه یار اوس پیشن بدل دی وړه ریسپی نو زر سټونو ولا علم خاول پیزا سپینزر آغا غریبم لګیار اسو تیرشو آغا ارس پوره برابر کرو لکه اوس مسله بیان کا ول خير المسومتی اسونه نشاندار یار مسله بیانوما او کو او شا کی جلتی جل سنے تکریرو نهي پروګرامونه يو اته پرې سیکل یا سړې دغه شان پیاده دینو ګران نه يو که ما دا ټوډي ګاډي پکې اوګلې پیاده جمع کاوو لکه ګاډي ماړي بوالو نو دا سي سړې لګ په سر ولستر رذي بیا سړې لګي او پیاده جمع کوي جمع کوي سوکالا به يا ګاړې واهستو یدان تا ټوک ټوکې او تدګ تدګې واهستو اګه مسله بیان ککنه یاره مسله بیانومه سړې سار دي تقریر تزي يا درس تزي داوت د دا پارزی سړی خدود پتی چې اوس کې لک طبيعت کیو وته ول یو میخه ساری مارو په کارن ساری میخه مسرا وسته لکه اوسو مسله بیان وکړه لکه مسالیت زما خدا میخه دلګیا پکاردا په دې غریب تلې گیاه تا زموږ استادانو مې تاسو داوش ماره انسا والبنین والقناتیر دا اوسې زنه ذکر کو او اتکه اورزیه دا واله پدې کې لږ جند پدې کې ختم شو مسالې ته ازګار نشوي ذالک متاول حیات الدنیا دا رنګ شپاڑ اسکا له کې تیر شو او بیا غریب ډېر لګیاره د واده پروګرامو د بچو د پرماندې ته لري مال راجم کولو سړلی برابرولو پسل برابرولو بیا هغه کولو کول اسدین کارته نه پاتې په الله توکل او کټجبیر رحمت الله علیه کې چې الله پاک سپورته ورګي علماو د وینور کې الله دین مهنت یقین دی به الله نو ورکو او خپل پیسې سره به ورکو او ته په هغه ذات ته یقیني موږ زغانو بکی سکول شه دارنګ یو نیک انسان او ملنګ باچا نیک سړیو شاگردای اور جده کین ورو دا کین یو خوله اونته کمبلی شه غه و تراوله نو پای کی اور سده سوچو کو نو منګه کوتله اونته اغا ګټواله دین موریدانا تو یار دا سکار دلتا مگی منگ... رازی ایوی جی بلکل پراوکو پیشو براو لیو مگی بڑوی تختی پیشو ایو تراوستا نو پیشو خوا مگی تختو لی مگی ختمی شوی نو اس دا پیشو بچه اوگی شوا دا بغلی گون ترالا پیر سر تب ایوی میاں آو اوگی اما میاں آو دا چگه بیوالی میاں آو میاں آو موریدانا تو ایوی پیشو اکو او اینه خوارق مراق پکار دی یغم مکا وا یا ولغون ته سپګچې لوکي به والو اغه نه به تمیو ګلاس پیس کیو ګلاس به دی له ورکه کار به برابرې نو دې زیه ولا واغфта نو بیا دې زیره لپاره به دا به به چړي والی غری وظایفو کې ټول ګډ وټ کړو مريدانو ته بیا یې را جيده بيزا ګوډه رسارو ماغان به به بی چړي وي آرام ته نه پري دي وظایفو ته نه پري دي وې جي خيال له کله سره یې درنګ د یو راستي سترنګ د برتوت کې ناشته برتوت کې ناشته سترنګ غريبي اوس دی سوچ سوچ کدا سر دا په کومه برتوت تر هغه مله کومه کې هغه څنګه سمزه غوي توتتا بشي هغه دا سوچ کومه په کومه برتوت تشما دا سوچ کو چې او هو دا د کیندو نه نه را کو شو کینته اور ورته کو چې لوکې لالکا نو زموږ ستانه په دې کار کول غواړي کینته تیلې ورته ا د الله باندې کا تو هلنګ شملنګ پترګي سبحان زوينا للناس د بیا سمني یو بیا وي چمن کې تخت پر جس دم شه ګل تجملتا یو وختي سپرلی بهاري د بلبل چغاري چمن کې تخت پر جس دم شه ګل تجملتا هزارو بلبلو کی پوجتی اک شور او تاغلتا دا یو وختي شور شرغپو و چغار جب آئی دن خزاکی کتن تا جسخار گلشن میں چکالا خزان راغی تش از غیپرا تو اوچ پان پرتے وی بطا تا تا باغبان رو رو یہا غنچا یہا گلتا باغبان تا سر دیده که غنچاوا دیده که دا بوٹیو دیده که دا گلو اس تم نشتا دا زندگی دا زوئینا لناسے خیست شویدی دا پارا دا خلکو ام محبت دا سی زنو چز من نن مسا د شونهول بنی او دا لاناول قنایرل مکنتې او, او, او دا غزانو جملی شوونه من دذهبې د سرروزرو پزا دسپنظرروول خیرل مصمه او سونه نشان دا والله ن عام او ډانګر سااروي وال هر او فصلله دا ټولې و تا پانی سامان د ژوند دنیا ده ای دنیا جی لگانے کی جا نہیں ہے ای عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ذالکا متاول حیات الدنیا دیکھ دنیا پس منا جوړه کیگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لو کانتی الدنیا لو کانتی الدنیا تعادل عند اللہ جنابہ عوضا کده الله تبارک و تعالیٰ پا نظر دنیا مجد که دنیا ده یومک ده پرم رقیمت وی که الله اللہ بات کافر تے اگوٹ ناوار کرده دنیا ده حیثیت تھی لیکن بازی روایتو کرا دی دنیا جیبتن دنیا خو مردار دا وطلابها کلابن شپورت دی پسی لگی دن کی سپیدی خوا بازی روایتو کرا دی تا عیسی عبد, الدن... عبد الدینار و عبد الدرحم و عبد القطیفہ کم کس دان دنیا غلام جوڑ کرو اور درہم اور ادناریو غلام دار تباش نبی سلام فرمائی ذالکا متاع الحیات الدنیا ودا طانی سامان د جنده دنیا دی والله عنده حسل معاف او دا اللہ سراخ است منظر لے قل او نبیکم بخیر من ذالکم قل او نبیکم بخیر من ذالکم قل یا اے نبی علیہ السلام آیا خبر کم تاسو لرا د دې سره په بیختار نه او دنیا غرور نه کی دنیا د ارتخو پاتیکې دوه الی زکه اسالیک ويو چې تیریږي د عمر لک بعد پدې عمر نادان کی اعتماد پدې عمر نادان اعتماد کایو اوه یار کس په اعتماد نه کایي مغرور مشد دنیا په قصر بولن کې د دنیا قصر نټول دی بي بنیاد په دنیا ټولې بنګلې دي بنیاد نشته چې دا چا پزله کې فکر وی د موت په دنیا کې هغه څنګه به وihad او دنیا کې مسافر مقیم نه یاد د ماته نسیت د خپل استاد او دې زه کې خوش قسمت اسړې هغه دي چې زړه له خواهشاتو کا هر څوره خواهشات د چا پوره شي پاهیر کې برهلت کې نام مراد په دنیا کې دا چا خوایشات نه پوره د دنیا نه پاپسوس افسوس وتل دی حالت ګوره د مجنون د فرهادو چلاسیه که کو کور ته محکم وی زیوینم په هوا بلا عماده خداره دې دنیا ژوندګی له شانته ده په دې اعتماد نو کې دا, دا ارس تا نه پاتې شي وی دی زکارا چلاسیبا با وایو دا دنیا داخله نکړي په کلوب زړه کې دنیا داخله نکړي زالک متاول حیات دا دنیا لکه مج پګندګۍ کې نشي دوبو دا نو يم چې دنیا پره پی راکاپېړتا و يم دا چې دا دنیا نه د مطلوبه که څوک په کل جهان باندې غالب وي که څوک نن وډیر عاجز او ډیر مغلوبو دوړ لاټي لدیزای په کفن کې دنیا پشان سشین دې معیوبو په دنیا کې ته حیات داسې تیر کا چې پدارو الاخرت نشي معتوبو کو نه شي ډیر تعان در له حاصلنن صبر فصبرو کا اکل او پا سبروک اپلک عقل او پ مشروب او دنیا کې که سکوخری بی حسابا پا اخر بشي منکر لکه مجذوبو ل مقصد د دا زندګی نه ځان خبر کا پا تي نشي دا مقصد در نه مهجوبو دی مقصود د زندګی نه عبادت دی چلا سیا عبادت کوونن خوبا دا لا عبادت دن او کا ذلک متاول حیات الدنيا دا تک ژوند دنیا را قل اوایا ای نبی له سلام او نابیو کوم خبر کوم تاسو لره او بخطر سره دینه دې دنیا د زنبوب بخطر سره مو خبر کوم او غیره پر شرایط دیخه للذین التقوا شرط اول للذین دعارا دعاکسانو اتقوا چیر یوکا چیر یوکا د الله نه پنځ دربد دی باغونه عجبیږي با لاندې دونو دا دائنا هورونا خالدین فیاء دیا و پیرے که همیشہ یاو او بی بیان پاکی وردوانم من اللہ اور ازام انتیار طرف دا اللہ نا قرآن صغق قول کتا دے دنیا رلم علی خاق تا انسان پاخرت یقین برابر یاو واللہ بصیرم بالعباد او اللہ لدون کے لئے بندگانو لرا الله الله بندگان کم خلق دی الذين يقولون آمنّا بربنا اذن مونږه رب اننا آمنا مونږه ایمان درلوده په پرلهنا به نوکي مونږ ته زنو بنا زمونږه ګناهونه او قنا عذاب النار او ساتي مونږه عذاب دور نا الصحاب او صادقين او رشتيا ويون کي والقانتين اجزیکو اونکی والمنفقین خرج کو اونکی او بغنا اوختون کی بلاสาร او وقت د پشمنی کی چر باندې انکی استغفر الله دغه زیادی هغه تمرا یا دیسه پات د مؤمنانو ذکر کو شاہد الله بیان کئ الله انه لا اله الا هو دي تفسیری بغویو علی ذکر کئ یو د یهود او عالمان د ملک شام نه مدینه ترال ذکر د مدینه دا, دا, دا, میس کے دا کلی یولی د خپل مېز کې خبر شروع کی دا کلی خدا سي دی له کجې پتا و رات کی پیشین را غلیوا چې په دې کلی کې واخیره پیغمبري اغلی بیا اطلاع او شواجد دل دا یو بزرګ د خلک ولا پیغمبر وایو نو دا د یهود او عالمان د نبی اسلام خدمت کې حاضر شو کله سن نبی علیہ السلام مې نه زړه پری وته چې تورات کې کوم صفات ویلو هغه فوران دي حاضر شو کوټې ته محمد وي آو وستا احمد آو نبی اسلامي انا محمد و انا احمد وی دې مون تاسو کو کسه جواب درا کوي مانړو نبی اسلامي وای أغوید الله تبارک وتعالى په کتاب کې د تورونو کوم لوې شهادت دي نو دا آیتونه نازل شو آیت شهادت نبي اسلام دي توورولو او هغه دواله مسلمانان شو مسند احمد کے راضي چې پارا پات کې نبی رسول الله د آیات اولستو ورپسې فرمایل وانا علی ذالک من الشاهدین یا رب تفسیر ابن کثیر ور ذکر کئ چې دایستو نبی اسلام اولستو پارا پات کې او دیو فرمایل وانا علی ذالک من الشاهدین یا یارب ای رب اعظم د دې کوم چې انه لا اله الا هو امام یعن امام احمد اللہ علیہ چ کوم یو قصدا آیات تلاوت کی او غور زرداو وی انا علی ذالک میں نشاہدین نو اللہ تبارک وتعالی ب د قیامت پرد پرستوت هو یو چې زه ما یو عہد کړو او زه عہد پورا کړو ان کی ټول نزیات عہد پورا کړو ان کی لہذا زما دا بندہ جنت داخل کی ها دو انا علی ذالک میں شاہدین ذکر کړو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حدیث دے شی نبی اسلام و فرمایل چې کوم کس هراس پر ځمانځه پس الکرسی او د آیت الشهاده شهيد الله داولولي او قل لله مالک الملك بغیر حساب ورولولي نو الله تبارك وتعالى ټول ګناو نه معاف کوي په جنت کې او تعالی الله زیور کوي او او یا حاجتونه الله پور کوي چې پایګه د ټول ناکم حاجت ته د مغفرت دی څنګه علامه الوسي رحمت الله له تفسیر هلمانی کې ذکر کړی دی شهيد الله شهیده پگڑو مانو سر را دی شهیده یو مانا شهیده قالا ویلی دی اللہ دیو مانا شهیده بیانا اللہ بیان کردی دی دیو مانا حکما اللہ حکم کردی سلورم الله اعلما اللہ خلکتا دی علم ور کردی قضا پیسلے کردی ذکرہ ذکر کردی دا تولی مانی دی شهیده اللہ ہو اعلان کړی دی الله بیان کړی دی الله انهو شاندا دی لا اله الا الله چې نشتا حج بغیر وا بغیر د الانبلسوک او ملایکم دا گواہی کوي علم ولهم دا گواہی کوي تفسیر قرطبی جي بخبر ذکر کړی چې دا آیات کریما د لراثت کی بشرافت د علم باندې د علماء بشرافت د لراثت کوي زګد علماء شهادت د ملائک او د شهادت او د خپل شهادت سره الله په توحید یوځای ورګوخه با آیات کریمه دا علما او په شرافت دلالت کوي چې الله د علما دا د گواهی او اولو العلم قائمم بالقسط چې علم والم دا گواہی کوي ملائک دا گواہی کوي علما هم گواہی کوي نو الله د خپل گواهه د ملائک او د گواهه سره د علم والو گواہی شهادت اندازي ورکو لہذا علم دا لوی مقام او لوی منصب دی ډیر داتې خلک کی مشران شغید علم فضایل ووري نو اي غریبانان جاړي چې مون باندې چاړو علم کړی دی نه دی په دې پزایلو بیانولو ډیر غټه پوايي دي ډیر زنان نه اغید علم فضایل ووري نو ګوره فېده داسي کخه خپل عالم نشي د عالمانو پلار لار خوشي کنه د عالمانو مور خوشي کړي ډیر داسې خلک شته په دې وجا د علم میدان تخپل بچی راځي استلا شاهد الله بیاں کړه دی الله شان د دې چیز ترې بغیر د الله نه بل څوک توحید دا مسله بقره کې مودل سمښتا خدلته انداز لیک جوړه دی یلته انداز جدا حدیث سورذان ته خوندې را سورذان ته خوندې اون په کې رسالت او مزامین په کې هغه بیانېږي او ملائکه او علم والا اوله دی په انسان قسطو په قران کې 3 ځله ذکر راغلي لا اله الا الله نيشتاج تروا بغیر دا لانا بل سوق الله زور او حکمتونو اله ذات دي دی. ان الدين عند الله الاسلام ان الدين يكن کامل دين پنځ دا الله عند د فار قبولیت دي یعنی قابل قبول دين پنځ دا الله الاسلام اسلام په لغت کې انقياد طاعت او تسليم متابعت تويہ یا الاسلام پشره کې ایمان سره د انقيادنا ظاهرا او باطنا نو ومختلف اللذین او دین و پعوب کی وی دا دا قائدو او پعود کې وایي مجموعات د آ عقاید او د آ اعمال او قوم پریبانه تلل گئیو د دې لپاره چې هغه ته جزاء شي برابر خبر که صحیح یو که غیر صحیح ته دین وایو رگرسکانو طریقو ته د سکانو دین وایي ایسایانو دین دا یہودیانو دینو مطلب یو طریقہ اِنَّ دِینَا اِن الله اللَّهِ الْإِسْلَامِ یکینا قابل قبول دین پنیز دا اسلام دینو نا خوڑی زیاد دی و پا دیو قابل قبول الاسلام چاہا ایمان دے سرد انقیاد ظاہری و باطنینا و مختلف اللزینا خودی دین اسلام کی اختلاف چاکڑے و کلے کڑے و علے او زم اختلاف خلق کئ نو اختلاف اولی کئ او سوگی کئ او پسوجی کئ او کلی کئ ومختلف الذین قران ذکر کئ یا ومختلف الذین اختلاف نو کړیا کسانو چې ورکل شو ول کتاب کتاب ولا ورکل شو پوه ولا شو او دا اختلاف کله شروع کو مگر پس دنه چلا ول علم د علم سره اختلاف یار علم سره شروع کو باغیم بے دا د دا زدنے شورو کو خوا وچی سوگم اختلاب د حق مقابله کی دا مقابل کی. دا وجی دا زدنے کیا او دا او کتاب اکثر پویا خلکو دا کتاب پویا وتورکلی شیوا الا من بعد ما جاہم العلمو او دا علم نروس تو دی دا زدو عینات شورو کو اختلاب شورو کو بایین دا وجی دا زدنے اللہ دی منگو تاوز زدو دا عینات نو ساتی زکا زدو عینات دا دیرناکار سیزی او دا زده او عنااد او تعصب لازم ټبکه کې ډیر زیاتی ختمته مuje ټبکه کې ډیر دیاتې الله دې دی مونږ او تاسو دې نه محفوظ وساتي لکه پلی علي تانوی رحمت الله دې مثال ذکر کړي چې یو سړي دې یو پیر سیدي والا کا کې یو مولاي سیدي دی اگر دین کار کایو دا به اخلاص نه واڅنګ معلوميږي پدې کې هغه نور کښې شران را پازي دو هغه مدارس کې درسونه شورو کړي دین کار نو موږ چې ولر دخل ذکر کولو او د دې کشرانه ته کرامات شو نو اسکه دې په خوشاله شو کړ دې را دین کار خو کیګره ماشره لور کشران دي د دین کار دې دا کوي نو ک دې په خوشاله شو د اخلاص تو کړ دې غربېونیو چې دا ولي خلق دې خو لړو دا ولي زمامتیا سدي وپټه پودري دا دا وليا خداسي شورو شو نو پوږه چې دا دالمې کچھ کالا کالا خيخا الا من بعد کله کله مون سوچ نه کو پلزان سارا همغه شیطان ډیل لري هدف ورورسي ډیل لري پوری حتا چې ډیر پوهه خلکې ته قران او سنت د سریح احکاماتو خلاف کوي الا من بعد ما جاءهم الغي العلم باغين بينهم مگر پس دینه شړاله ولې علم باغين د ودی د زدن په خپل مهف کې د حق پر است پوری اغا مشوره کې سره کنه شیطان دا روانو او پندونه وسره بلا شي وغه وو چا د تپوزو یار د پډو کې سري او د یو پنډوکې کې خو مکر دی لکه پهز کې دا په زراناو باندې خررسومځکه دا مکر مکر د دا ړیو د ښو لې دکه سره راسترګې سری کولو او جړه کولو او کول یاد کوو دا په ښو خررسومم خ بل پنک سري په خو دو کې دړه کې خلکو ته هغه سب بعضې دکانه لکه پهز کې دا د ملک یایانو ډرانو باې خررسومه. زکا خو دروغ دو کې د دا ب کوم دا ب کوم کته اوسه پاس کوم زه به تاسو نه په ولای سر منی با سم زه به دا کوم زه به دا کوم هديبل پلدګی کیسري پدی کې زدو عینات دی یل کې کم بخت پدی زکه د املا سو کهلی وي شپشاه سای تیر ترشه کال مېانو را کړی دا نو دا سی مونږ کې ډیر زیات دی الله دې مونږ او تاسو سمافيو کی او کله مونږ کې زدو عینادرې بیا دین کار مخ نه دی لکه د مولا نواری دو د مولا بیگارد دا د دهریهت لاري دیخه دا, دی دا په عوامو کې په هڅه کې دهریهت پیدا کېدلې چې کله په عالم کې بګاړ راغې نو دارنګ اداره دهریهت اغه سیړې او پونه دی بیا ځکه چې علما روان را روان شي د خلکو اعتماد ته نه پورته شي نو بس خلک بخوايش کو روان شي بیا الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دای نه جړل وت علم ا دین پس بغیم دا وجی دا زدنا بین اوم پفل میسکی دا حق پارستو سرام و من یکپور بی آیات اللہ چاچین کارو کو دا ایتنو دا اللہ نا یکینا نا اللہ ذری صاحب کو نه کے نیے فَإِنْ حَاجُّوکَ اے نبی ریسلام قدی تا سر جگڑا کئی فَقُلْ تَوَرْتَوَا يَا أَسْلَمْتُو وَجْهِيَا ما تابی ځان د دفار دا اللہ ومن او آغا چام جدا ما تابی داری کردی دا تو آیا کسانو تا چه ارکلشه والا کتاب ولومیینا او غان پر حلک اسلم توم آیا تاسو غال خود لی دین دا اللہ تا پا اسلمو کدی غال کی خود دین دا اللہ تا نو دی پسم روان شو نو تو و تو آیا جدا اللہ دین تا کتاسو غال کی خودا نو پسم اللہ رو بروانی وَإِن تَوَلَّوْا كَذِيرُ غِرْدَانِي وَكَ مُسْتَكَا رِ فَيِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ يَقِينًا پتا پیغام دې رسول او ولالي دُنګري خپل بنديګان لرم إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَقِينًا آ کا سان چې کوبرې کړې ده دا اتنو د الله نه او ځلې پیغمبران بي جرمه ته حق ما نه جرمې کې ته حقاني معنی مون ذکر و يقتلون الذين اوجلوا كسان چه بیان کوله توحید قص ابن جوزی معنی کوي توحید یعنی کافرانو چې د الله د ایتون انکار کړو پیغمبرانو وجل او دا ورپسی چې کوم خلک وجل نو دا ردی علماء او رسالو حق پرست علماء امر بالمعروف کوون کی پبشر و مزیر ورکا نو یاخدار دي د پکاوی د پاغه صیغه د زیری ذکر کا. یا دا بشیر په ماناد اخبار سره خبر ولا ورکا په عذاب درناک سره نو موششاركم کله کې راځي هغه استعماليږي په بشیر زیري ولا ورکا نو په عذاب سره خوزګ زیري نه ورګي خدا زياد تر ديش پکاوي د پاره لکه یو کسي او هغه هغه زوی نوار کارونه کوي او دې پلار ته راځي رپوګه به منه پوې یو نو تو ته اخر کې تعالی ورکو زیري در کم بیا خذبه مبارکي در کم بیا نسو مطلب که دیده سی نواری بیاؤ کو چه تا شرمیو نبیاده طالب از امبارکی در کم یا یو کسی داغو بانی تکلیف رالو حادثه پی راتو دی امبارک شا داد آگه دست پکایو در پارا پا بشیرم زیر والا ورکا او سو در عذاب در ناک امبارکی ورکا اولائک اللذینا دا ها کسان دی چه اعمال دی دنیا اخرت کې وما لهم من ناصورین او نبای دیل رئیسو کم دادی علم ترایت نگوری آکسانو تا چه او رکیشو برخ دا کتابنا یو دعاونا الہ کتاب اللہ چه رو گختلشی دا اللہ کتاب تا لی احکوما بین اوم چه پیسا لو کی کې دی پامینس که نبیا ووڑی او ڈال دا, دا دی کار دی اعراس ای کولو ایدی ہمیشه اعراس کونکی دی ذالک بیانو لاانته مستران نارو مونږته بهیر کې زرا نه رسېږي اوور مګ سوه دی دشار و غ را همتیدي نههم دوکه کړي په باره د دین د دوی کي اغاس چېدي جوړی در روغو اذا ااضاج مع نام سررنګې به حال چې کله مونږ راجم م کودی له په رس کې چې شک پهېنی شته د قیمت په فجد کللو نافسن پوره به ول ژار یوه ننفسته بدله د س چې کلي په هم لالموندي باې به ز نه شي ک دی سوره آل عمران پدی کې اول یې څه کې ا غتریا 60 آیتونه په اسباده توحید باندې نزارې پړون به باب کې الیس آیتونه په یې کې بیان د شپغو خبرو بیا دویم باب دا اتم نه شروع کړي و تر آیت نمبر 26 پورې آیت عمران دې سیدي اولا حساب پدې کې 363 آيتونه او پاول پاوله يسکه دري بابونه اول باب کې الیس آيتونه او پې کې بیان د شپغو خبرې ذکر کا اولا خبره اسبات د توحيد دویمه خبره تخويف او اخروي ذکر کا او درېما خبره اغرد د شبهې د نصاراوې ذکر کړه سلوورم تعلیم د دعا پنځمه خبره شمال او اولاد مدافات نشی کولې سلوورم په شپغم تزهید مین د دنیا بیا دويم باب د آیت نمبر 18 نه شروع کړه پای بیان د شپغو خبرو او دا دی زینہ قل اللہم مالک الملک دا دی زینہ درین باب دا آیت نمبر چون ساٹھ پوری ذکر کئی پدیکم بیان د شپغو خبرو کئی اول کې داور توحید ذکر کئی قل اللہم مالک الملک او پسرین ذکر په پغزو احضاب کې نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله صحابه کرام متحد خندقونو کڼستو هکمو کا دلاسو کا سان وبا سلوي خلاسا اخند کڼستو د دې پامینسکی یو لوی کانه رالو چې پاې باندې قسمه اوزار کارنو کولو چې نبی رسول الله تعالی ته خبرو شو نبی علیہ الصلات والسلام په خپل تشریف یوړو دا حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ نه کوداله واغس تا او اا کانې ته یو گزار اخلاص ک او گزار سره اا کانې اوچو د او داغې نه یو رڼا رو وتا او دا هغه رڼا سره هغه تمام مدینه کې هغه خورشوا دا سي معلومې ده کیا تیری اگټوی روحان شوی نبیلی سلام دا هغه نارا سر الله اکبر وی او صحابه کرامم د نبیلی سلام سره الله اکبر نارا چغه ذکر کا بیا نبیلی سلام فرمایل چې پدې رانا کې مال د حیرا محلات ښکار شو بیا نبیلی سلام دویم گزار اغه تر اخلاص کا اغیس عربیاء راناوه تلا نبی ری فرمایل پدی رنا کی مالا د روم اغسر محلات شو پدری ما پیراچ نبی ری سلام گزار را اخلاس که او اغیس عربیاء راناوه تلا نبی ری سلام وی پدری کی مالا در سانعا محلات خکارشو او جبریلی امین مالا خبر را که چی ان قریب پدی طولو ممالکو باندی با استاد امت تسلط او غلبیو چه کرا دا خبری کافران و منافقان و ووری دی شروع گی چه مسلمانانو ستاسو دا پیغمبرم عجیب خبرې کوي خوا چه دا رنگی ستاسو لده یسربنا دا مدائن او دا حیراء امارتونا پا نظر رازی او ستاسو خودا یر را حال دی چې د معمولی گن تا دشمن نتاسو تاسو رسول نغاٹی غاٹی کن دیکنه پا دی دا آیات نازل شو چې اے نبی علیہ السلام سلام د دې کفارو د تمسور او د استحضا د دې بالکل التفات نکوه او الله له فکار کوا اللهم مالک الملکوت الملک منتشبات شي هته ورکی نو د مثاغیر کی تبرانی روایت نقل کړي چې یو جمعه نبی علیہ الصلات والسلام معاذ بن جبل او معاذ کی ونلی معاز بین جبل منزکیون نو لی دو نو پا اخبر کور تخواتا لڑو چه معاز منزکی نو ری نن دا ترطیب مونکی نشتا خوا معاز سا خبر ادھا تمانن منزکیون نو ری دی و ایدہ اللہ رسولا یو یہودیو دا اغا پا ما باندې سلوی درہم اقار ازو و زه خدمت کې حاضر دم د کور رو تیو ما یہودی پا لار کراٹین کماں نو دارنگی زکر حسار شما نبیر اسلام بیه مواز داشت دو آده لازن نخیمان کستاپ و زماده غر برابر قرزون ایو به الله پاک تانا داکی حدا دو آوایا اللہم مالک الملک توت الملک من تشاؤ و تنزع الملک من من تشاؤ و تو عز من تشاؤ و تو زل من تشاؤ بید کل خیر انکا علا کل شین قدیر تولجو اللیل فی النهار و تولجو النهار فی اللیلی و تخرجو الحی من المیتی و تخرجو المیت من الحی و ترزق من تشاؤ بغیر حساب رحمان الدنیا والآخرا و رحیمهما تُعطی منهما من تشاؤ و تمنع منهما من تشاؤ من من ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواکا اللہم مقضی عنی الدین و من الفقر وتووفني في عبادتك وجهاد في سبيلك تفسير قرطبي دري منصور وغيرها عادانا کلکړه دا وتقول دا اللهم مالك الملك بارك و نماز ذکر کیده دی او خاصیت دا دی چې څوک هم دا هميشه وایو الله زدق ارزنا مسائل ختميه بعض علما ذکر کوي چې هر منځپسه او پیری دا وایو دا ډېر مجرب عمل دی عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ مان روایت دی چې نبی اسلام الله علیه وسلم چې اسمه اعظم چې پای سره دعا قبليږي عرب سورته آل عمران دا آیات دي څنګه تفسیر ابن کثیر ذکر کړی اللهم مالک الملک توت الملک منتشا وتنزع الملک ممنتشا من پڑھی آیاتونو کې دا الله تبارک وتعالى او صفات پیلیا هغه بیانیږي قل اللہ همہ مالک قل او آیا اے نبی السلام پہر حاجت کیو آیا سو آیا یا عیسیٰ چغموہ یا عزیر یا بابا دا چغموہ اللہ همہ اللہ لپکار کوا دا اللہ همہ فا اصل کیا اللہ, اللہ دا یا حضر شوا دا غی په آخر کې می میشدد زائد کریشو او الله همت جوړ شو او صورت فاتحه او ایتل کرسی او دا قل قل اللهم مالک الملک دا ایتنا او تشهد الله انه لا اله الا هو او یسو دا ایت هر منځ په سیلولي دا د ټیکانا هغه جنت دی روزانه و تعالی الله تبارک وتعالى او یا پیری په نظر دا رحمت سره الله پاک به او یا حاجتون پورا کوي دا هر حاقد دشمن نه به الله پنايي ولا ور کوي قل اوایا اے نبی له سلام الله اللهم اے الله اے اختیارمندا مالک الملک دا بادشاہانو بادشاہ مالک الملک دادة الله څخه پد دے دا, دا, دا بادشاہانو بادشاہ اردو کے درہ پر لبز شہن شا رازی خواہ شاہان شاہ شہن شاہ پدی وجہ مخلوق کے تچال دانم پدی آواز نشکل چی شہن شاہ یا شاہان شاہ داد اللہ سے فد مالک الملکو کرچانم شاہان شاہ یا شہن شاہی نوغادیو لبدل کی شاہین شادي دی کیو تا شاہین شاہ وڈیر پرخ بم پکنانا قل هو یا اے نبی دے سلام اللهم یا اللهم مالک الملکی د بادشاہانو بادشاہ تو تل ملک منتشا تور کی بادشاہی چل چو واړی او ته اخل بادشاہی چا چو واړی یا لا داست اخذا داست اختیار کسی کو تاجی سلطانی کسی کو تاج سلطانی کسی کو ٹکڑے در کے میرے مولا تیرا مرضی جدر چاہے ادھر کر دے یا اللہ داستا خواہ خدا تو تی الملک منتشا وتن تنزی ملک من منتشا و تو عز و منتشا عزت ور کے چالا چوگا و تو ذل و منتشا ذریل کے چالا چوگا یا اللہ عزت او ذلت تا اختیار کې بی ادیکل خیر پنا تا کېد اختیار د خیر او د نقصان بی ادیکل خیر خیر نه نه پوه نقصان دواړه یا اللہ ته چالا بچایو ورکه چا نه اسلې عزتونا تا سرا ذلتونا تا سرا دا نه الله سره وګڼا بیا موږ مخلوق نه تیاری نه کې کتس کار کې سمند تل لري پرمکووا څخه خلکو زمما عزتونه کوي کدا کار مې و نو کو خلک به زمما بیا عزت نه کوي هو ته ایزو منتشاو تیزت ورکه چاله چوغواله او ته ذلیلکه چاله چوغواله پلاس کې ستاره اختیار د خیر او د شر یقینا تاسو باندې قدرت و عليو طولج الليل في النهار تولی جل لیلہ دنکی شپی لرپا ورسکی و تولی جل نحار فی اللیلے او دنکی ورس لرپا شپا کی کل سبار نو کلش پر اخوارکی تولی جل لیلہ فی النحار دادا اللہ را توحیدو اگر دلائل دی نو کل اور رزا کل نو کل تو او تولی جل نحار فی وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّيِّتِي او تَرَوْبَاسِ جوندی ده را دَ مَرْنَا او روْبَاسِ مَرْنَا ده جوندی نَا او گو را هیوان رو باسی ده نطفه نَا اغا نطفه اغا یو بیجان چیز ده او ده این هیوان جوندی رو باسی او گو را اغا مرگی اغا ساوال جوندی اغا گی یا اغا گی ده مرگی نو آغا مرغی خصاو علی اگه بی جانتی نروزی یا دریمو تخرجو الحی من المیتیں صرف باسی مومن در رکافر نا او تو پیدا کے کافر در مومن نا اگور ابراہیم علیہ د رکافر پلار نا پیداو اگور اکنانا پلار پیغمبرو تخرجو الحی من المیتين و تخرجو المیت من الحی او گورا اغا بوٹی دا اوچ زمکی نا بوٹی دا اوچ زمکی نرودی زمکی ہوچا را اغا بوٹی اتر و تازہ بوٹی یا دا اوچ تخم یا اوچ تخم او اڈو کې د شنو بوٹو نا یا تخرجو الحی من المیتین ته پیرا کے عالم د جاہل نا او تو پیدا کی جاهنده المنا او اصل مانا تخرج الحیا اصل حیات حیات روحانی دی ایمان دی چه الله ته ایمان والو پیدا کيه د کفر والنا او کفر وال د ایمان والو نا وترزقو من تشاؤو بغیر حساب وترزقو من تشاؤو بغیر حساب اور رزق ورکے چالا چوگوالی تو بغیر دا حسابنا دا دا اللہ تبارک و تعالی صفات پیلیے ذکر کا اولا خبر ذکر کا داور توحید دا. اس ور پس آیات کی ذکر کئی ہے چھ مقی کل تعظیم دا اللہ اوش اس معاملہ ذکر کئی دا حل کو سرا چھ کم خلق دا اللہ تعظیم نکی ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء لا يتخذ المؤمنين النديني سي مومنان كافران لرا فدوستاني سرا سواد مومناننا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء نديني سي اغا مومنان لرا سرا من کا لرا په دوستي سره مين دون المؤمنين سوا د ایمان مومنان به کوفار سره دوستاني نه کوي او ميه قال ذالکا چا چو ګداکار د کوفار سره دوستي وکا نفلسه من اللهه فلسه من حزب الله دين دي دال دالينه پیسې کې یا دي فلسه من ولایت اللهه دین لري دی ولایت ځان لا نه پیسې کې او د دوستي او د ایزر تعلق ساتلو الا ان تطقو منهم تقاه مگر ک تاسو ځان ساتې د أغینې په ځان ساتلو سره د أغې سره معاملات کې و من يفعل فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْ تَقْوَى إِلَّا أَن تَتَّقُوا مَغَرْكَذَان سَهته تا سر دوینا توکا فزان ساتو لسرا دکو پر دواجینو سر دوستی او پکو پر راجکی دل دا حرام او ناجائز دی یو سړی کوفاو سر دوستی کایو فا باندې بانده نه دی او امداد و سرکی دا حرام ده داره کافران و ترس عزت داغی عزت کو سلام کو دا ممنوع ده یو دا کفار و سر قلبی موالات ده فده غبر ازان پوک اول پکار ده دا کفار و سر یو قلبی موالات دا ظلن تعلقات ده و دا قلبی موالات د مومنین انا الاوه دا غیر مومن سره جائز ندی دی, دی تا وی قلبی موالات دا صرف مومنان سر جائز دی یو تا وی مواسات و مواسات وی حمدردی تا دا دا غیر مسلم و سر حمدردی جائز ده گورو دا, دا منگ پا قرآن سنت کې دا غیر مسلم و سرم حمدردی جائز ده خو غیر مسلم و چا حربی نی ها که تا تا میدان تشیوی نیو درین دے مدارات یوه دې قلبي موالات دویم دې مواسات دو دریم دې مدارات ظاهري خوش اخلاقی چې کلهستا مقصد دینی نه پور کولې اوی تدایز دې مدارات سلوورم دې معاملات نو که هغه مسلمانانو ته پاره نقصان رسی داسې تجارت بیا خو نه دی او که مسلمانانو ته په نقصان نه رسی تجارت ترسروی کې هغه جائز دی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ کوم الله نافسا یاره دررکی تااس الله را خپل ځانه و الله ما سویر او حاصل الله تو پس ی ټولو کارونو خولو اه بلی سلام ان توپو ک تاسو پټوي اغا تاسو په سنو کې دي او تووب دو یخکاره کو یالم الله او پویږ پغی الله او کوئی جی اللہ پا غصو جی پاس مانو کی دی وما فی الارد اغا جی پاس مکہ کے او الله پارس بان قدرت والا یو ما تجدو کلو نفس ما عملت من خیر مخدورا یو ما تجدو تخوی پہ اخروی ذکر کئیو یو ما تجدو پکمارس شوبا مومی حریعو نفس اغا سو بدلد اغا سو چکری یو من خیرین سنی کی حاضره وما عملت من سوین محضوره او آغا چناکارا ملک تلی داغی اغسا سزا حاضره او چدی دار سوینی تو ودوخ وخیبا لو ان بینها و بینه امدا بعیده شو... کاش شویفا میز دادو او د جزا دی که بادل... امدا بعیده مددی را لری ویحذرکم اللہ نفسا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ يَا دَرَكَايَ تَاوْتَالَّا لَخْفَلْ زَانَا اللَّهُ نَرْمِکَه اُنگی پخلو بندگانو قُل إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَلَوْرَمَ خَبَرَا نبیرے سلام ا ترغیب الى اطاعت الرسول قل اعلان کہ اے نبیرے سلام إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ کته د الله سره محبت کوی خدای الله سره محبت محبت وی میلان د عزتہ کتاب خدا الله تعالی محبت کووے نو دا الله د محبت نه حدا زکه په دنیا کې د محبت علاماتي نو دا الله تعالی د محبت نه حدا فتبعونی اتباع دا پیغمبرو که اوسړي وی ز پالا مینه ما او د پیغمبر خلاب کوئی شکل د پیغمبر خلاب کروڑ د پیغمبر خلاب دا پیغمبر جنو ورسنه دی معلوم دا دروجن او دا, دا کاذب دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے نبیر اسلام تخلق توایا کردوی دا الله سره محبتی نستا تابداری دی کوي ہے دا اللہ دا محبت علامت علماء ذکرکی علامت حب الله دا الله سره دا محبت علامت حب القرآن دا قرآن سر محبت دے د قران سره د محبت علامت حب النبي پیغمبر سره محبت دی او علامت د پیغمبر د محبت حب سنت پیغمبر د سنتو سره محبت د خوراک پټین کی داس کاغ پټین کی د کپړو اچول پټین کی داغه د دواګانی دا ټول دو د پیغمبر د محبت دلایلی دا محبت یو داسې سيز دی شریعه اگر محبیہ دری آثار اور دا او دلاماتو علامه په پیجن دی او د محبت تقاضا ده چې انسان چا سره محبتي د محبوب غاره ادا د محبوب ار کردار داغه ته محبوبي لکه څنګه اگر مجنونا ویو راز موسکاو چې مونځکاو او یو کس موسکاو او مجنون داغه مه ته ورته شو منډي اغموز وانه ته یلي که تا نکو. مجنو ما ماته خیال لګاو اب ما نیو تا ته ی ز ماته لکه خیال نو چې لیلا په سوچ کې تلی ما او تا الله ته ولاړ استه ماته سوچ مړ ته اجي بموس کې خا اجي با خبره سوچ دی پکې او اځه لیلا په سوچ کې مون ماته غطا پته نه لګیدا اته ته الله ته ولاړ یته به تمام پته لګیدا تر دم خارې شو ما ما هی نه څوک تیر شو بارنګي چه کلا با یو سپی دا لیلا تیر شو اغا سپی به راونیو دا دغه اغا سپی بے اخکولولی ستا زما دا لیلا پا کسو را تیر شوي اغا سپی به اخکولولو دننزا مون د الله سره محبت دی دا پیغمبر سره محبت دی مون دا غسون طریقی اپناوووو اغا مجنون با چروانو اغا اگده قسیدہ اغا مدارسو کم پڑاویی طبعم ولکاء پږي ګندګ اشعار ذکر شویو یو راز روانه پسور لې باندې چیکم کوټه باندې اغه لېلا براتله لا پاغه ورتاک شو نو فورن ځان ته خطاب شروع کيه او قفا قفا اه قفا ودریګا قفا ودریګا تاخد لا لالا او کورنولیدو قفا نب کی من ذکر حبیبی و لما تستعملهم الى المالت les dimòng幻 respektي فى لهم يقام هذه الح sequences الناس من المشكلة صغير ت湯 فى المثال التي نستخدم empiricalنا اليوم فى الناس في الجانب اليوم فالثية اليوم000 ا رأيell على الدير دير الناس امراو على الدير دير الناس او قبلو زلجداری و زلجداری امرو علد دیاری زده لیلاپو گسو غارا ور تیره او زه دیوالو نخلو ما و ماهو بود دیاری شغپن قلبی ولیکن حب من سکن الدیاری اے خلق استازو پڑھے که دارا نشی چه دا مجنون د دیوالو سره محبت کئیو بلکه زما محبت خود آغا چا سره دی چې دیوالو کې دن نو اے مسلمانان استار خپل پیغمبر پر سونه محبت دي تر خپل پیغمبر طریقو باندې سونه خپل اغا مال او خپل بدن قرباني کي قل ان کنتم تحبون الله قلوا يا اي نبي السلام ان کنتم تحبون الله ته تا محبت کوي د الله سره زکاہ سالکوئیو تعصیل الہا وانتا تظہر حبہو وحازال عمری فی الفعال بدیو تعصیل الہا شپور الله اللہ خفکے لعلانہ فرمانے کے ظلم کے زنا کے غلا کے نظر غلط استعمالے ظلمنا رشوتنا سودنا تعصیل الہا وانتا تظہر حبہ بیعوی زپا اللہ مینما اوذاله مرريفل پاللی بدیو داغ ناشنا کار دی پ زپ الله معیننی مع او شپوره د خپکې ان کا نهب کا سو دکان لا توته ہو نل مح ل منو حبو م ک تر خپل محبت ک رشت او د محبت صول دا محبت اصول دادي نل مح ل منو حبو اسوک چاہ سر محبت کیا دید اغا محبوب دار سر اغا نکل کیا تو تاہوار دا پیغمبر گن دا شکل جوڑ نکا قل ان کنتم توحبون اللہ توی دا پیغمبر تر محبت دی او شکل دید تونی بلیر او دا پروید مشرب جوڑ کر قل ان کنتم توحبون اللہ او آیا اے نبی علیہ السلام خلقو تا اعلانو اعلانو کا انکنتن تحبون اللہ کتاسو محبت قوئی دا اللہ سرا فتتبعونی زما اتباعو کے زما تابداریو کے امپا غم کے امپا کے امپا قویدن کے امپا کے امپا صورت کے امپا صیرت کے فتتبعونی زکا اللہ بار بار فرمائی اتویو اللہ واتویو الرسول تابیداریو کې د الله او تابیداریو کې د پیغمبر ما کانال مومنن ولا مومنه اذا قض الله ورسولو امره اي کونا له ملخيرا الله او رسوليو پېسلا کړی را چا په کې اسټر نې د جواب درا بدل کی ان كنتم توحبون الله فتبعوني دا الله سر د محبت نه اتباع نبی عليه الصلاه والسلام دا د شاعرانو کې اکثر ډیر شاعران داسي نظمونه وایو خو اغا دنه د اعمال نه باندې خالی بارنګ یو شاعر او شقیق دې خپل اشعار ویډیو د نبی سلام په عشق کې محبت کې بلې استاده تکسو غدا کلام چرتهو کې ډېر متاثر شو کنه چې دا هډیل عاشق رسول لکھا اغه غریب بلا په پیښې جمع ترجمه کې ازو ته عاشق رسول صاحب زیارت او ملاقات ته ځم سفر یوکو زه معلوم کوم پلان کې سو جو پلان کې خدای خپل بازار ته ته تل ته پوسوکو سړې ته حمام کې نایخانه کې ناشتي چې له لوري د عاشق کې رسول د نګیره ورولې سړیو خو د څنګه عاشق رسول له سخت پریشانو بلې پیسې له غوړي کلام دی خو ناشناله غليو دی ولا دې دیول افسوس کې رش میته را شي ګیر خری شو کې رسول تا کې او ته ریش میته را شم والله کېې م دما نه را شم ګیرخر خو د خل کورونه خو نا پهړهې سپار خلک دا که نه د به سپ م خللاته م سپ م برې مورمل ته د دا به سپ مخ ته ځم ته ووي. تی غیر میں بالکل صفا دی کنا بس مامیلات سے میں صفا دی ہوتی ہے رسول اللہ میں تراشی پیغمبر پڑ چڑے رکھا جدا تو کہ بس دے خبر پا گا سارو کو سوج پیو کو ہولا بیا دوال کا جزاک اللہ کے چشمہ باز کر دی میرا با جان رحم جان کر دی تی طالب بد نظر کی تاو دماغ ذہن کو لو کو تو دارنگے قولکم تم تحبون اللہ فتبیون پیغمبر اتباع کل څو کوم شکل د پیغمبر خلاف جوړایو علما ذکر کوي البدایه او النهايه هغه وګداو چې ا ذکر کړي نبی رسول الله صلوات والسلام له دوه کسان رالو او نبی السلام په ډوم به فرصت د خلک کلي ده چې هغه یې ګیره یا وری کړې وي یې ګیره خورولې نبی محترم صلی الله علیه وسلم سلم داغه مخاړو او نبی السلام هغه تیم کې ویلکما من امرکما بهزا وَتَبَعَشِ دَاتَ سُلَتْ شَوِلِجِ پیغمبر اللہ خیرے ہوگی اَغْيُوِ اَمَارَنَا رَبُّنَا کِسْرَا ممت...